pentru toți românii. Bună ziua, dragi români de Pretutindeni! Sunt Ioana Nistor și în următoarele 60 de minute voi fi gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional în cadrul emisiunii Român pentru Români, proiect Pilot Radio, ce leagă orașul Arad de voi românii de Pretutindeni. Astăzi, emisiunea Român pentru Români dorește să vă poarte într-o călătorie a descoperirii în universul academic, amintindu-ne astfel de ani de studenție, de examene și de sesiune, de alegerile făcute pentru cariera ulterioară și de ce nu, de prietenie și prieteni adevărați, de profesori și mentor dragi, de amintiri care ne rămân mereu în suflet sau, pe scurt, Vivat Academia. Trebuie să vă mărturisesc că alegerea melodică de pe fundal nu este deloc întâmplătoare de ce, deoarece celebrul Gaudeamus Sigitur datează de la începutul secolului al XVIII-lea și este inspirat dintr-un manuscris în limba latină din anul 1287, devenind, de-a lungul timpului, un adevărat și emoționant al studenților, ce marchează trecerea de la anii de studiu la bucuria vieții. Prin urmare, astăzi vorbim despre universitate, despre facultate, despre profesori, despre studenți și despre viitor, sub genericul Comunicare 100%, iar alături de mine, la microfonul emisiunii, se află domnul conferențial universitar doctor, Cristian Benze, prorector pentru strategia academică și programe de studii din cadrul Universității de Vest, Vasile Goldiș din Arad. Având în vedere... Colegialitatea pe care o împărtășim de atâția ani, prin faptul că ambii activăm în cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș, propun ca dialogul nostru să fie unul informal și adaptat comunicării moderne, prin urmare colegial. Prin urmare, bine ai venit, Cristian, și te provoc pentru a iniția dialogul nostru să ne tălmăcești un citat al scriitorului britanic David Lodge, care spunea că universitățile sunt catedrale ale epocii moderne. Ești de acord cu aceste afirmație. Bună ziua, în primul rând, bună ziua, Ioana, bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru această invitație care mă onorează. Citatul lui David Lodge este unul deosebit de interesant și care ne poate pune pe gânduri. Asocierea aceasta între catedrală și universitate pare paradoxală la prima vedere, dar nu este. În calitate de istoric vă pot spune că între catedrală și universitate există o legătură și această legătură datează din evul mediu. Ce este catedrala? Catedrala este acea biserică unde episcopul uh, predică. Cum predică? Ex-catedra, de la înălțimea catedrei. Acest termen de catedră, catedral, a fost împrumutat apoi spre către, uh, și de către lumea universitară. Uh, așa că între cele, două, între cele două, între catedrală și universitate, există o le legătură și etimologică, dar și de fapt primele universități știm, din, uh, din Europa se înființează pe lângă așezările monastice importante ale vremii, fie că vorbim de uh, Abația de la Cluny sau cea de la Santiago de, la, de Compostela din Spania, așa că... Uh, Universitățile se nasc uh, în acest spațiu clerical, să spunem așa. Pentru că mai apoi, trecând uh, printr-o frumoasă afirmație a lui George Duby care spune că secolele 10-15 uh, sunt uh, de fapt vremea catedralelor, am putea spune că secolul 20 și secolul 21 reprezintă în mare măsură vremea universităților. Poate fi o afirmație curajoasă, dar bă, pot demonstra că acest lucru este valid și valabil. De ce? Pentru că secolul 20 mai ales secolul pe care îl trăim, secolul XXI, au făcut din universități locuri care promovează cunoașterea în întreaga lume. Dacă este să ne uităm numai la această perioadă dificilă pe care o parcurgem în, în acest moment uh, dominat uh, această perioadă de toate temerile noastre referitoare la epidemie, la coronavirus și vedem cum au reacționat universitățile universitățile au fost printre instituțiile care s-au adaptat cel mai repede acestei situații au găsit instrumentele cu care să răspundă acestor noi uh, provocări <coughs> și mai mult decât atât uh, Universitățile sunt cele care participă activ la încercarea de a rezolva această problemă. Chiar acum, în, în aceste zile, vedem cum uh, Universitatea din Oxford este în, uh, în, uh, în uh, acel eșalon select al universităților care uh, cercetează uh, asidu pentru a găsi un vaccin pentru această, această boală care ne înspăimintă pe noi pe toți. Mulțumesc pentru analogie, o analogie pornită din umbra istoriei și adusă la lumină, într-adevăr. Astăzi, Universitatea este cu siguranță o catedrală și trebuie să afirm că mă bucur că ești alături de mine la acest proiect de suflet, proiect pilot al Radio Unirea Internațional, ce își propune să aducă cuvântul de acasă, din România, în toată lumea. Iar dacă cei care ne ascultă doresc să ne însoțească în călătoria noastră în lumea universitară, le propun numărul de telefon al emisiunii, plus 40 0745 263 205. Revenind la lumea academică, Cristian, te rugăm să ne dezvălui câteva informații privind universitatea în care activezi, care este viziunea misiunea, moștenirea și structura Universității de Vest, Vasile Goldici din Arad. Da, Ioana, mulțumesc și așa cum precizai de la bun început, amândoi suntem parte acestei structuri universitare de ani bun de zile și vremea trece foarte repede, într-adevăr, de multe ori atunci când trebuie să prezint Universitatea pe care o slujesc, îmi vine în primul rând în minte faptul că este o universitate tânără. Da, este o universitate tânără raportat la alte universități de tradiție din Europa și din lume, dar în același timp trebuie să spunem faptul că Universitatea de Vest Vasile Goldici din Arad împlinește în acest an trei decenii de existență, 30 de ani de existență. Și nu sunt puțini. Universitatea reprezintă Creația unor intelectuali arădeni în frunte cu uh, regretatul uh, rector, fondator și președinte al Universității de Vest, Vasile Goldiș, profesorul uh, Aurel Ardelean, care împreună cu alți intelectuali arădeni de suflet după Revoluția din 1989, au uh, pus în practică cu mult curaj un ideal al uh, generației uh, intelectualilor arădeni de sfârșit de secol XIX, început de secol 20 de a avea învățământ superior la Arad. Și-au reușit acest lucru, nou revenindu-ne sarcina de a continua acest ideal și de a-l duce mai departe. Și acest lucru încercăm, de fapt, cu echipa de conducere a universității, în frunte cu doamna rector, profesor universitate dr. Coralia Dina Cotoraci. Misiunea noastră este de a sluji comunitatea arădeană, în primul rând, dar, în același timp, de a sluji și comunitatea națională, și un lucru foarte important de spus, uh, misiunea noastră se extinde și în spațiul internațional. Universitatea noastră este o universitate în momentul acesta prin excelență internațională. Și spun un lucru acesta având în vedere că avem în componența uh, studenților noștri o bună parte de studenți internaționali, Aproximativ o de studenți proveniți din diferite țări ale Europei și ale lumii studiază în cadrul universității noastre și în Arad, ceea ce reprezintă o mare onoare, dar și o responsabilitate exact. pentru noi. Uh, pentru, pentru universitatea noastră uh, misiunea principală este de a oferi o educație de calitate uh, tinerilor români și străini care ne calcă pragul și de a ne adapta uh, cât se poate de repede și de eficient uh, provocărilor actuale, uh, atât la nivel social cât și la nivel educațional, și să oferim un act educațional de calitate, completat cu un act de cercetare de calitate. Pentru că universitatea modernă, universitatea zilelor noastre, nu poate fi concepută fără cercetare. Valoarea până la urma a unei universități este dată de studenții care îi calcă pragul și care uh, termină programele de studiu ale acelei universități, dar și de activitatea de cercetare a universității respective. Într-adevăr, prin sloganul Prin Noi Înșină, prin care... Universitatea promovează valorile existente și crescute în cadrul universității. Mulțumim pentru explicațiile oferite și dorece misiunea de astăzi se dorește a fi o călătorie în lumea studenției și a cunoașterii pentru o viață întreagă, sub genericul Ideea de suflet pentru o zi normală. Vă propun, dragi români de pretutindeni un gând al celui care a fost un simbol al dreptății și libertății în lupta împotriva rasismului, a sărăciei și inegalității, Nelson Mandela, care spunea Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea. Cristian, o idee asupra căruia te rog să reflectezi pentru prezentul și viitorul nostru al tinerilor de astăzi, alăturându-ți propria experiență. Îți mulțumesc, Ioana. Este un citat extrem de frumos al lui Nelson Mandela și care poate reprezenta un îndemn continuu pentru generația de astăzi, dar pentru noi, pentru toți, pentru că educația nu este un act care se oprește la perioada tinereții. Este un act continuu, asumat de fiecare dintre noi și educația continuă este cea care ne asigură dezvoltarea până, până la urmă. Uh, pentru că vorbeam despre evoluția universităților uh, de-a lungul timpului Este suficient să ne uităm, să spunem așa, la o hartă uh, a universităților Pornind de la secolul XIX, trecând prin secolul XX și ajungând până în secolul XXI uh, Dacă în secolul XIX, secolul XX avem câteva puncte concentrate Aproape exclusiv în spațiul Europei și Americii de Nord Uh, pentru a doua jumătate a secolului XX aceste puncte se extind încet încet în întreaga lume pentru că acum în momentul uh, pe care îl trăim Practic această harta universităților se, se extindă în, uh, pe întregul mapamond. Mai mult decât atât, dacă ne uităm pe cele mai importante topuri ale uh, universităților internaționale vom vedea fiecare ne referim la topul Shanghai, la uh, alte topuri importante, vedem că universități uh, din, uh, din spațiu Asiei, din spațiu Africii câștigă extraordinar de mult teren în calitatea uh, educației, concurând cu succes cu universități de renume din lume. Uh, ceea ce am înțeles noi ca umanitate până acest moment este faptul că fără educație nu există dezvoltare, nu există progres. Uh, și Faptul că avem atât de multe universități și acest proces continuu este unul îmbucurător. Este un îndemn până la urmă pentru uh, toți tinerii uh, din lume să ia aminte de la cuvintele lui Nelson Mandela, uh, cuvinte izvorite dintr-o experiență uh, grea și amară uh, prin care a trecut uh, acest uh, om deosebit, uh, și să le și pună în practică, în practică. pe cât se poate. Mulțumim și salutări exprimarea valorilor și convincerilor în mod obiectiv și pentru că vara se apropie de final, iar toamna își face simțită prezența pe aripi muzicale, vă invităm să ascultați un șlagăr compus de Margareta Păslarul în anul 1980, inspirat de versurile poeziei cântec de Ana Blandiana. Margareta Păslarul Lasă-mi toamnă, pomii verzi. I'm bon. I'm in the dark, Români pentru români O aventură în lumea culturală globală și globalizantă Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațională Am revenit, dragi români de pretuptindeni, în studio, studioul din Arad, al Radio Unirea Internațional, alături de domnul conferențiar universitar doctor, Cristian Bențe, prorector pentru strategia academică și programe de studii din cadrul Universității de Vest, Vasile Goldici din Arad. Acum voi da citire unui mesaj primit de la echipa de miercuri și echipa de Vineri al Radio Unirea Internațional. Vivat crescat floreat caudeamus. vă spunem din drumurile noastre împletite cu patosul vocației și al dedicației pentru muguri de fluier. În an de izolare, dar să vedem partea bună, educația. E un sfânt cuvânt, iar măria sa dascălul, arboră de cuvânt. Vă mulțumim pentru frumoasele cuvinte Revenind la subiectul emisiunii, și ne aflăm într-o călătorie ce dorește să descopere universul academic al zilelor de facultate, al zilelor grele și ușoare de facultate, al emoțiilor inerente sesiunilor de examene, licență, master și doctorat. Împreună cu invitatul emisiunii, încercăm astăzi să aflăm care este abordarea educațională în condițiile speciale ale vieții de astăzi, pe scurt, care sunt măsurile pe care le adoptă mediul universitar în contextul pandemiei de coronavirus? Da, este o întrebare extrem de incitantă, pentru că ridică o problemă importantă, cea a educației în, în, în condițiile acestea speciale. Și trebuie să vă mărturisesc că, începând cu luna martie acestui an, universitatea noastră, la fel ca și celelalte universități din România și din lume până la urmă, s-a confruntat cu această situație de mai întâlnită și am încercat să găsim soluțiile cele mai bune pentru a veni în folosul studenților noștri. Uh, învățământul uh, online uh, prin intermediul platformelor e-learning uh, e-learning de e-learning nu a reprezentat o noutate pentru universitatea noastră. Uh, implementarea acestor soluții datează în universitate din anii 2009 2010 uh, Ceea ce am făcut noi în această perioadă a fost doar să îmbogățim cu experiență umană, ceea ce aveam din punct de vedere tehnic, să dezvoltăm soluțiile pe care le aveam la, la dispoziție și să aducem soluții noi atât tehnice cât și pedagogice în folosul studenților noștri. Marea provocare care stă în fața tuturor universităților și a universității noastre este ceea ce se va întâmpla în anul universitar următor, 2020-2021. Și după cum se poate vedea, fiecare universitate, din România cel puțin, adoptă scenarii diferite în limita legală impusă de către Guvernul României și actele normative aferente. Sigur, și universitatea noastră vine în întâmpinarea studenților cu o ofertă, să spunem așa, complexă și ceea ce dorim să facem în anul universitar următor este să oferim studenților noștri un învățământ Mixed, hai să-i spunem. Okay. Adică un învățământ care se combine învățământul bazat pe platformele de e-learning cu învățământul clasic. Soluția pe care o vom adopta va fi cea de desfășurarea cursurilor în manieră online, așa cum am făcut-o și până acum, din luna martie până, până astăzi iar activitățile practice, seminarile laboratoarele să se desfășoare cu respectarea regulilor sanitare stricte prin în manieră clasică față în față. Considerăm că această formulă mixtă, să spunem așa, de învățământ poate să ofere beneficii luând ceea ce este mai bun din ambele metode de învățare. Sigur că Ceea ce presupune această perioadă pe care o traversăm este tocmai o adaptare, nu numai din punct de vedere, să spunem așa, tehnic la aceste condiții, ci și o adaptare a metodelor de învățământ, a metodelor de predare, o pregătire suplimentară a cadrelor didactice, pentru că nici noi, ca și profesor, nu ne-am confruntat până acum cu aceste uh, situații, uh, așa că este nevoie de o abordare nouă, de deschidere uh, și de... O provocare acceptată și colegii noștri mărturisesc cu o mare plăcere, s-au dovedit extrem de deschiși și au venit cu soluții noi, inovatoare, în folosul studenților și în același timp trebuie să spun că și studenții noștri au răspuns pozitiv acestor noi metode de învățare și s-au dovedit extrem de activi, chiar și în mediul online. Sperând că totul va fi bine și lucrurile se vor rezolva, energia pozitivă, optimismul și dorința de mai bine ne, cu siguranță ne vor ajuta și ne vor conduce către o realitate a normalității. Prin urmare, vă invit, dragi români de pretutinden, să sperăm și să-l ascultăm pe Smiley, cu o piesă compusă în timpul perioadei de izolare și de distanțare socială, despre secretul fericirii și al binelui care este ascuns în fiecare om. Va fi bine! Ce Sunt eu de vină, dar mă primă Și stau să mă gândesc De ce am uitat să mai zâmbesc Nu știu cine mă ține să mai copilăresc Să iubesc de astăzi Ca și cum mâine n-ar fi Să mă bucur în lucruri simple zi de zi va fi bine va Celor mulți cu mințile prea odihnite Ce să fac, ce să fac ce să fac? O să spun ce gândeți se sătac O să simt to ce simt încercat O să trăiesc ca mine Ce să fac, ce să fac ce să fac? O să spun ce gândeți se sătac O să simt tot ce simt încercat Oricum va fi bine Să mai copilăresc, să iubesc astăzi, ca și cum mâine n-ar fi, să mă bucură lucruri simple zi de zi. Va fi bine! Români. Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațional. Am revenit în studioul la Rădean. sunt Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional, împreună cu invitatul emisiunii, domnul conferențiar universitar, dr. Cristian Bențe, pe care îl rog să ne dezvăluie câteva secrete din viața sa de cadru didactic. Astfel te provoc să-mi enumeri care sunt calitățile necesare pentru a fi un profesor bun și îndrăgit de studenți. Dificilă întrebare. În principal, cred că este nevoie de, de dragoste. De dragoste de oameni și de pasiune pentru ceea ce faci. Tinerii, fie că vorbim de elevi sau de studenți, simt imediat dragostea, simt imediat pasiunea. Și dacă ar fi Vorba de o rețetă și cu toate că nu putem vorbi de o, o rețetă și pot să spun cu mâna pe, pe inimă că nu, nu e vorba de o rețetă. Cred că rețeta aceasta ar fi compusă din dragoste și pasiune pentru oameni și pentru meserie. Din punct de vedere personal, sigur, am crescut cu drag pentru meseria de profesor, am profesori în, în familie, mi-am terminat studiile liceale la Preparandia Arădeană, alături de care sunt în, în, în continuare și de care mă mândresc de fiecare dată și acolo am avut ocazia să, să fiu învățat de profesori cu vocație și să, ei m-au făcut să îndrăgesc această meserie și le mulțumesc pe această cale tuturor. Tot lor le datorez îndreptarea mea spre Facultatea de Istorie și Filosofie de la, de la Cluj, din cadrul Universității Babeș-Boioi. Acolo am avut parte iarăși de, de profesori deosebiți. Fie că vorbim de uh, profesorul Pompiliu Todor, de exemplu, de profesorii Glodariu sau uh, de alți profesori de marca ai școlii clujene, toți au reprezentat un, un model pentru, pentru mine. Uh, iar mai apoi, în momentul în care mi-am mi -am început activitatea și după studiile uh, masterale am început imediat activitatea în cadrul Universității de Vest Vasile Goldici din Arad, am avut parte de, de colegi care m-au inspirat, într-adevăr, de oameni care au fost dedicați meseriei de, de dascăl și de la care am avut ce învăța și am în continuare ce învăța de la, de la acești oameni. Cred că în meseria aceasta sau vocație, aceasta nici nu știu dacă e până la urmă meserie, vocație, uh, ai de învățat tot timpul. Nu cred că poți să spui într-un moment uh, da, sunt un profesor desăvârșit. desăvârșit da. Nu cred că se poate așa ceva. Ai de învățat de la colegii tăi, ai de învățat de la copii și studenți. Uh, ei sunt până la urmă izvorul uh, care te uh, alimentează și te provoacă să, să dai ce e mai bun în, în, în tine. Așa că... Uh, E în același timp o provocare, dar și o plăcere la începutul fiecărui an universitar și școlar să, să vii cu emoții în fața studenților, în fața elevilor și să descoperi că uite mai am ceva de învățat, mai, mai trebuie să adaug ceva experienței mele, mai trebuie să citesc o carte, mai trebuie să văd un film. Uh, mai trebuie să ascult o melodie pe care uh, n-am mai auzit-o. Mai trebuie să, să văd și o care sunt jocurile acestea pe care le joacă tinerii cu atâta pasiune și de ce le, uh, le, le place atât de mult uh, uh, Excelsior, telefon Excelsior, pe scurt. Excelsior. Da. Excelsior. <laughs> Adevărat. Uh, cu siguranță uh, ai spus despre facultate, o instituție de învățământ superior. Este un mecanism complex care include nu doar mai multe facultăți, ci și catedre, departamente, resurse educaționale, resurse umane, materiale, parteneri locali, naționali și internaționali, asociații studențești, unități de cercetare științifică. Într-un cuvânt, o adevărată comunitate dedicată educației și cercetării. Te rog să ne explici cum funcționează acest angrenaj de la anul întâi de studiu pentru a ajunge în anul terminal, pentru a ajunge la un produs finit, respectiv alumnii. Da, uh, universitățile sunt uh, organisme complexe, organisme vii complexe care se dezvoltă mai repede sau mai încet în funcție de Impactul pe care îl are dezvoltarea socială asupra lor. Sigur, noi trăim într-un model pe care îl împrumutăm, să spunem așa, din secolul al sfârșitului secolului al XIX-lea, este acel model humboldian de universitate care se păstrează în mare măsură ca și formă și structură până în ziua de astăzi. Avem o organizație complexă care are în frunte rectorul, ales de către comunitatea academică, pornind de la, acest, de la vârful ierarhiei, coborâm înspre organismul decizional să spunem așa democratic al universității care este senatul universitar și aici e, foarte, e un lucru foarte important de precizat, noi ținem foarte mult ca și universitate la aportul pe care l au studenții în actul decizional ei sunt prezenți în, în senatul universității, sunt prezenți în, sunt prezenți în consiliile facultăților și vocea lor este extrem de importantă pentru că până la urmă noi îi slujim pe ei și Important este ca în momentul în care intră pe, pe pragul universității să fie implicați în toate problemele universității și să aibă un cuvânt de spus trece foarte repede această perioadă de trei ani, pentru că suntem trei ani sau patru ani sau 6 ani, pentru că uh, universitatea pe care o, o reprezint este o universitate uh, comprehensivă, care cuprinde atât o structură medicală, uh, unde avem studii de lungă durată, studii de 6 ani, viitorii noștri uh, medici, medici. Au, au, au de studiat într-adevăr Uh, și uh, au șase ani uh, de, de studiu. Uh, continuăm cu alte, uh, cu alte facultăți. Facultatea de drept are o durată de 4 ani. Uh, celelalte facultăți din domeniul umanist și socioeconomic în general sunt, uh, sunt uh, cele care au durată de trei ani cu completare de doi ani de uh, pentru studiile, studiile masterale. Așa că uh, perioada studiilor se poate extinde și dorința noastră este să se extindă și pe uh, durata studiilor masterale și mai mult atât de cât atât pe durata studi studiilor doctorale pentru că universitatea noastră are și o școală doctorală cu tradiție deja în, în domeniul medical și în domeniul biologiei pe care universitatea noastră dorește să o extindă și să o uh, aducă și spre alte uh, domenii așa că studentul care pășește pentru prima dată în anul întâi trebuie să știe că poate să ajungă să studieze ani mulți și să meargă prin întreaga această schemă propusă de către Sistemul Bolonia, adică licență, masterat și doctorat în cadrul Universității de Ves Vasile Goldici, din Arad. Îți mulțumim pentru explicațiile oferite, iar acum o dedicație tuturor românilor care își trăiesc viața departe de țara natală, prin melodia lui Jean Moscopol, reinterpretată de trupa Vama și despre care Tudor Chirilă declara. Am făcut cântecul și am văzut că iese foarte bine, foarte diferit, după care ne-am dat seama că mesajul are o componentă foarte puternică și emoțională și vis-a-vis -vis de diaspora și de exil. Nouă ni s-a părut că e un cântec care are foarte mare actualitate. Vorbește despre cei din exil și exilul este dureros, trupa Vama, în țara în care m-am născut. În țara în care m-am născut și prin ani am petrecut Acolo toată lumea mea și inima și viața mea. În țara în care m-am născut, în țara O aventură în luna culturală globală și globalizantă, emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațional. Ne-am reînturs în studioul Arădean al Radio Unirea Internațional. Iar acum aș dori să realizăm împreună cu invitatul emisiunii un paralelism între titlul emisiunii noastre și să afirm român pentru român și oameni pentru oameni. Respectiv, te rog să ne spui, Cristian, care au fost acțiunile de voluntariat și ajutor pe care Universitatea Rădeană le-a oferit în sprijinul arădenilor? Da, întotdeauna am fost adeptul... Idei conform carea educația înseamnă nu doar transmitere de cunoștință, ci înseamnă formare de caractere. Ori formarea de caractere se poate realiza extrem de bine prin acțiunile de voluntariat, de ajutorare a celor de lângă noi. Una dintre direcțiile cele mai importante pe care conducătorul instituției noastre, doamna rector, profesor Universitar, dr. Coralia Dina Cotoraci, le-a impus uh, universității noastre a fost de promovarea acestor acțiuni de caritate, de ajutorare a uh, semenilor. Și de-a lungul timpului, universitatea noastră s-a implicat într-o serie de acțiuni, fie că vorbim de acțiunile studenților noștri mediciniști, care an de an uh, au acțiuni de voluntariat în sprijinul seminilor noștri, uh, privind verificarea stării de sănătate, luarea tensiunii, luarea glicemiei, și în fiecare an, studenții noștri coordonați de către cadrele noastre didactice au făcut acest lucru. Colegii noștri, studenți din cadrul Facultății de Medicină Dentară, participă an de an într-o caravană prin, prin zona rurală a județului Arad, unde oferă asistență stomatologică copiilor. De asemenea, dacă este să ne referim la această perioadă grea prin care am trecut în acest an, universitatea noastră a încercat tot timpul să fie alături de uh, semenii noștri. Uh, prin uh, studenții noștri rezidenți, uh, cei care au fost în, și sunt în prima linie a bătăliei împotriva, acestei, uh, împotriva acestui virus și cărora vrem să le mulțumim și uh, să ne exprimăm recunoștința pentru întreaga lor muncă și pentru sacrificiul lor. Uh, trecând apoi la acțiunile concrete pe care le-am desfășurat prin, uh, cu ajutorul studenților noștri de oferire de uh, alimente uh, vârstnicilor în acea perioadă grea a lunilor martie-aprilie anului acestea, uh, apoi uh, prin uh, implicarea universității noastre în uh, achiziționarea de aparatură de detectare a, a uh, virusului uh, COVID uh, de producere de dezinfectant și nu în ultimul rând prin uh, implicarea studenților noștri de la psihologie uh, acolo unde era nevoie de ei prin oferirea de asistență psihologică persoanelor uh, vulnerabile toate aceste acțiuni și multe altele fac parte din uh, strategia universității noastre și din uh, dorința noastră de a fi alături de semenii noștri din comunitatea arădeană. Mulțumim pentru împărtășirea acestor acțiuni și mărturisindu-ne pasiunea comună pentru carte și cunoaștere, trebuie să-mi amintesc trecutul. Prima dată, când ai intrat în biblioteca unde lucrez și după formalitățile de rigoare, am fost uimită de rigurozitatea și preocuparea cu care ai consultat volumele de specialitate, atenția și prețuirea către informația scrisă. Primul urmare, deoarece speranța viitorului are valoarea prezentului, sub genericul 5 minute de lectură sau ce citim pentru sufletul nostru, îl rog pe invitatul emisiunii să lectureze un pasaj drag sufletului său. Cristian Bence, ai cuvântul la lectură. Dragă Ioana, îți mulțumesc și îți mărturisesc că sentimentul este reciproc. Cred că ne apropiem de... 20 de ani de când ne cunoaștem și împărtășim uh, aceeași pasiune pentru carte, pentru, pentru uh, această minunată uh, carte uh, care ne hrănește sufletul, spiritul și pentru că m-ai provocat la, la lectură, am ales uh, câteva pasaje din uh, dintr-unul dintre autorii mei dragi, de specialitate de data aceasta, este vorba de Henry Kissinger, un specialist de marcă din domeniu, dar în același timp un om implicat în viața politică, un om a cărui voce până ziua de astăzi este una de autoritate la nivel mondial. Și am ales -o câteva pasaje din cartea lui Henry Kissinger, Ordinea Mondială, Uh, respectiv pasajele finale, în care el are câteva considerații despre ce se va întâmpla în viitor. Uh, și acum încotro își intitulează el o, un pasaj final. Și spune, reconstrucția sistemului internațional este cea mai dificilă provocare cu care se confruntă clasa politică în epoca actuală. Consecința eșecului nu va fi atât un război de amploare între state, Deși în unele regiuni ale lumii nu este exclus, cât mai degrabă o împărțire în sfere de influență identificate cu anumite structuri interne și forme de guvernare, de exemplu modelul Vesfalic în opoziție cu versiunea islamistă radicală. La extreme, fiecare sferă va fi tentată să-și testeze forța pe seama altor entități cu ordini pe care le, ea le consideră ilegitime. Vor fi conectate între ele pentru o comunicare instantanee și se vor ciocni constant. Cu timpul, tensiunile vor degenera în manevre pentru prevalență sau pentru avantaje la scară continentală ori chiar globală. O luptă între regiuni s-ar putea dovedi chiar mai destructivă decât cea între națiuni. Încercarea contemporană de a construi o ordine mondială va necesita o strategie coerentă de stabilirea conceptului de ordine în interiorul diverselor regiuni și apoi de a corela între ele aceste ordini regionale. Aceste obiective nu sunt în mod necesar identice sau compatibile. Triunful unei mișcări radicale ar putea institui ordine într-o regiune, creând concomitent condițiile pentru dezordini în alta și între ele. Chiar dacă creează aparența de ordine, poziția dominantă din punct de vedere militar a unei țări într-o regiune riscă să producă o criză în restul lumii. O reevaluare a conceptului de echilibru de putere este necesară. Teoretic, echilibrul de putere ar trebui să fie anticipabil. În practică, însă, s-a dovedit extrem de dificilă armonizarea calculilor unei țări cu cele ale altor state, pentru a se ajunge la o recunoaștere comună a limitelor. Da, într-adevăr, analiza politică a societății contemporane viitoare reprezintă un mister. Însă, în numele românilor care ne ascultă, mulțumesc pentru cele 5 minute de suflet. Astăzi trebuie să remărmăm faptul că, în urmă cu 19 ani deja, am trăit istoria în fața televizoarelor. Terorismul era încă un termen vag, sursele de informare erau destul de puține, însă fiecare dintre noi am știut că ceva grav se întâmplă în momentul când programele televiziunilor au fost întrerupte brusc din cursul lor monoton, de după amiază, 11 septembrie 2001. Cristian, în calitate de doctor în domeniul relații internaționale și studii europene, cum crezi că s-a schimbat lumea de atunci și ce repercusiuni au avut atacurile teroriste din New York și Washington DC? Da, este o întrebare foarte bună. Uh... Aproape toți specialiștii în domeniul științelor, politice și relațiilor internaționale consideră că momentul 9-11 reprezintă un punct de cotitură în evoluția sistemului internațional. Astfel, dacă până în acest moment situația părea la nivel internațional una clară, lumea ieșise după 1989-1990 dintr-o dintr luptă, dintr-un război rece în care democrația reprezentată prin Statele Unite și lumea occidentală au ieșit învingătoare și autori precum Francis Fukuyama prevedeau un sfârșit al istoriei de fapt ce vrea să spună un sfârșit al istoriei uh, acelor state totalitare care reprezentaseră uh, dușmanul în timpul uh, războiului rece și credeau că triumful democrației și a statelor occidentale este unul uh, categoric și de lungă durată în momentul acesta uh, 2001 a demonstrat și a întors această uh, teorie uh, și Momentul dintre 1990 și 2001 este un moment pe care majoritatea specialiștilor spun că uh, îl caracterizează unipolaritatea, adică existența unui singur pol de putere la nivel internațional și acesta în mod clar uh, a fost uh, Statele Unite ale Americii. Uh, din multe puncte de vedere, pentru sistemul internațional, existența unui singur pol de putere reprezintă și aduce cu sine o, se o serie de riscuri pentru că stabilitatea unui sistem bipolar, să spunem, sau multipolar dispare în momentul în care uh, avem de-a face cu unipolaritate. Or după 2001, uh, majoritatea specialiștilor admit faptul că ne îndreptăm spre un sistem multipolar. Statele Unite nu mai reprezintă singura mare putere a lumii. Uh, există puteri emergente uh, și aici, sigur, avem uh, în vedere... Uh, Federația Rusă, adversarul, vechiul adversar din timpul războiului rece, dar avem de a face cu uh, alte puteri emergente și în primul și în primul în China, care uh, uh, începe să-și dezv dezvolte cu adevărat puterea la nivel internațional. Vorbim de India, de statele în general pe care le denumim sub titulatura de BRIC, Brazilia, uh, Rusia, India, China, uh, cele care uh, sunt adevăratele competitoare ale puterii americane uh, în lume. Sunt mulți specialiști care uh, consideră că ne îndreptăm spre o eră uh, post-americană. Uh, unul dintre specialiștii contemporani, uh, jurnalist în același timp la CNN, Farid Zakaria, uh, are și o carte dedicată acestei teme uh, a lumii post-americane. America în același timp, Statele Unite la Americii, își reconsideră continuu poziția la nivel internațional. Vedem și asistăm la un izolaționism din ce în ce mai puternic a statelor Unite o întoarcere înspre sine, înspre continentul american și o implicare tot mai, mai mică în treburile internaționale, ceea ce lasă loc până la urmă multipolarității, lasă loc apariției unor actori, unor competitori pe scena internațională ne aflăm într-un proces de uh, schimbare a sistemului internațional la care asistăm cu rapiditate. Până la urmă, ceea ce a demonstrat uh, 9-11 a fost faptul că uh, aceste uh, beneficii ale globalizării se pot, uh, se pot întoarce și împotriva, împotriva uh, noastră. Informația transmisă rapid prin internet, uh, conexiunile acestea rapide, interconectivitatea au uh, Atât avantaje cât și uh, dezavantaje. Sigur, uh, suntem în aceeași lume globalizată și în perioada pe care o trăim, răspândirea acestui virus cu atâta, uh, cu atâta uh, rapiditate în întreaga lume demonstrează că suntem într-o uh, interconectivitate, într-o interdependență unii uh, față de alții, așa că depinde unii de alții în acest moment și la nivel uh, individual, dar și la, la nivel uh, statal și internațional. Ei bine, dragi români de pretutinde, iată o scurtă expunere fascinantă la nivel de facultate, specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, Universitatea de Vest Vasile Goldici din Arad. Și acolo unde, nu există, unde există viață, există și speranță, spunea un dicton latin Dum vita est, spes est. Prin urmare, să sperăm că în clipa următoare, în ziua de mâine, în viitorul umanității și al nostru. Și pentru că nu putem încheia periplul nostru fără a adăuga o notă obiectivă. Te rog să-mi spui cine este omul Cristian Benze, dincolo de a fi profesor. Care sunt pasiunile, aspirațiile și dorințele tale de viitor? Da. Um, omul Cristian Bențe este în mare măsură și se confundă de multe ori cu Uh, profesorul Cristian Benze, uh, pentru că meseria pe care mi-am ales-o, atât eu cât și soția mea, uh, ne ocupă în mare măsură timpul. Uh, sunt un om pasionat de lectură, așa cum, uh, cum, ai, cum ai spus, uh, dar în același timp mă consider... Uh, uh, un cititor neîmplinit, în momentul acesta. Pentru că mai am o listă, fiecare dintre mare noi, suntem. De, de lecturi, dar în același timp am și marea plăcere de a achiziționa cărți de dragului. Cărți în sine, a, a, a, a obiectului pentru că îmi face și plăcere mare să, să simt cartea în mână și să o văd uh, cu dorința, bineînțeles, de a o citi uh, ulterior, așa că îmi tot adaug pe lista aceasta de, de lecturi, uh, ne plac călătorile și mie și soției mele, uh, ne place muntele, ne place muzica... Uh, ne plac uh, oamenii din jurul nostru și interacțiunea uh, cu ei Ne place acest uh, oraș minunat în care trăim Și uh, care își descoperă tot timpul secretele din punctul meu de vedere Și cred că ar trebui să fim toți atenți la acest oraș uh, minunat Pe care l-am moștenit și pe care ar trebui să-l să facem mai frumos În fiecare clipă prin uh, acțiunile noastre și prin uh, gesturile noastre față de el Mulțumim! În calitate de gazda emisiunii Român pentru Români, orașul Rad se conectează cu voi, românii din toată lumea, prin intermediul Rad de unire Internațional, un proiect care leagă Aradul de Viena și de întreaga lume, inițiat de către un român adevărat, domnul Ioan Gogea, precum și prin suportul logistic acordat de XBG Media prin domnul Radu Bădoiu. Și pentru că papa Ioan Paul al II-lea spunea viitorul începe acum, nu mâină, Acum, mulțumirile noastre se îndreaptă către invitatul emisiunii, domnul conferențian universitar dr. Cristian Bențe, care ne-a fost alături în această călătorie a descoperirii în universul academic. Cristian, să sperăm la ziua de mâine, la viitor și pentru un an universitar cât mai reușit. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru... Invitația pe care mi-ați adresat-o m-am simțit extraordinar în compania dumneavoastră și a ascultătorilor dumneavoastră. Sunt un optimist, realist și cred cu tărie în binele pe care poate să-l aducă viitorul, la fel de mult cum cred că fiecare dintre noi creem o parte din viitorul acesta, care începe acum, așa cum bine a spus Ioana, Uh, cred că suntem responsabili fiecare dintre noi de uh, ceea ce se întâmplă în uh, viitorul nostru. Îmi doresc să fim uh, optimiști, să fim plini de încredere că vom parcurge cu bine și această perioadă, să vedem și părțile bune a acestei uh, perioade și să profităm de acest, uh, de acest timp de a ne apropia de noi înșine, de a ne cerceta Sufletul și mintea că avem timp și pentru acest uh, lucru, să ne apropiem însă și să nu uităm să ne apropiem și de ceilalți, de oamenii de lângă noi și să uh, nu, uităm că, nu uităm că nu vom putea să trecem peste încercările pe care ni le pune în față viața decât uh, împreună. Speranța zilei de mâine în închere, Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional, alături de invitatul emisiunii român pentru românii, domnul conferențiar universitar dr. Cristian Bențe, prorector pentru strategia academică și programe de studii din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, în speranța că ați avut o călătorie interesantă alături de noi în descoperirea lumii academice arădene, vă mulțumesc pentru companie și tovărășie și pentru gândurile împărtășite. Iar pentru că muzica este un limbaj universal și o punctă de legătură, vă lăsăm cu imaginea unor gutui coapte a merelor roșii și a prunelor din livada ce miroasa toamnă. Emoție de toamnă cu Nicu Alifantis. Din Arad, gânduri bună! Mm. Acoperă minima -mi cu ceva, cum braunui copac sau mai bine, sau mai bine cum ta A venit, a venit toamna. Acoperă minima -mi cu ceva, cum braunui copac sau mai bine, sau mai bine cum ta Mă tem că n-am să te mai văd uneori. Cau o să-mi crească carii pe până la noi, ca să te ascunzi într-un ochi străin, și el o să se închide cu o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietre și ta, iau cuvintele și le ne și elul lunașor să arșo prefac într-o dragoste mare. Să te mai văd uneori ca o să-mi crească scarii peascuțite până la noi ca ai să te ascunzi într-un ochi străin Și el să se închidă cu o frunză de pelin Și atunci mă apropii de pietre și dar au cuvintele și le în Și-o luna și-o răsar și-o prefac Într-o dragoste mare